سورت یونس مکی صورت مصحف کې لسم په نزول کې 51 پس د سوره بنی اسرائیل نه نازل شوه داواله دی سورت نفی د شفاعت قهری په دې سورت کې نفی د شفاعت قهری کې شفاعت قهری څه ته وایي د زور شفاعه ارز چې په الله باندې څوک زوراور نشتا چې په زور بالله شفاعه وکړي په زور اخلاص کې ښه عربه د دې سورت مکه سرا مکی صورت کې ذکر وکړو دا غرطلو چې د قرآن خلاب کوي نو دی صورت کے با بار بار ترغیبات ورگئی قرآن تا بلا وجه مخی صورت کے ترغیب ورکڑو قتال جہادو کئی نو دی صورت کے هغه مسالہ کئی چې دا کمی مسالی دا وجن جہاد فرض شوید یعنی دا شرک او شفاعت قحری دا صورت دویی سید اولی سا دا ایک نا ست تر ایک نہ 70 بولے پدی کی نفي د شفاعت قاهري د او باغي دلائل او بيان د مقاصد اربع او سلور غټ مقاصد بياني ديمه يسه بیا د 71 نه اخره بوله پدی کی ذکر د اُمم سابقه او د بخوانو متونو تذکرا تخويفن و ترغيبن سگه مقصد ترغيب سگه تخويف او به خپل ځکی تفصیل کو الف لام را اللہ وہی په معنا دي حروف او تلق آیات الكتاب الحکیم دا آیاتنا دا کتاب چبا حکمته د کتاب له دا آیاتونه دي اکان اړین ناسه عجبا زجر منکرین او آیا ناشنا لگی خلق او تانه وهنا چمو وای کړي د لا رجلن یو سړی ته منهم چې ددیدا جنس نوی یا منهم د دوینه د عرب ده منگا پیغمبر بشر را لگلی دیتا ناشنا دا ان انزر ناس او تمویلی دی چویر و خلق و بشر لزینا منو زیر ورکا مومنانو تا چند نلوان بیشکدی دی پارا قدم صدقین درجه دا ریشتین این درب بین پنیز درب دادی قال الکافرون و کافران وی انا هادا بیشکده لسایر مبین د اخکارا دلائلوس پنبی د شفاعت قهری <تصفح> پا زور سوک شفا عرض نشی کولی اللہ زور آورده این ربکم اللہ اللہ زیبی شکر اوستاسو اللہ غزاتی پیدا کڑی اسمانو از مکی فیسی تتیام پشپ قلم حوکی سمستوال الارش بیا برابر دی پارش بانه یو دبیر الامر تدبیر کئی دی کارون مامین شفین دا داوش مامن شفیین نشتری سوق شفارستی لا منبادینی مگر پس اجازت از الله لا الله دا, دا حکم اجازت نہ بغیر سوق شفارزنی شکوڑے زالیکوم اللہ و داصفتون والا الله دا ربکم مستعص ربنا فعبدو خاصه د بندگی عبادت کوے افلا تذکرون ولی نسیتن قبل اوی الیہ مرجوکم دے الله تو واپس کیدے سوی جمیعہ دا ٹولو جمیع وعد الله حق وعد الله رشتیا دا انو رشتی گے شکلہ یبدول خلقہ پیدا کئی مخلوق اول ذل سمو یو ویدوبیا به دوباره دو قیامت کې پیدا کەی دوباره صلی پیدا کەی ویل یزی الذین لی دبار جي بدل ورکی الله کسانو او دا دامن او جی ایمان وروه عمل صالحات عمره کړی دینیک نو بدل ورکی بل قسطه به انصاف اول ذینا کاسان کا فروچ کو پر کړی لون دی دبار شراب نسکلی من حمیمن دګر مو بو واظا وناظا علیم دردان ب ماده وجی کان فرون جی دین کار کا بدل الہی هو الذی الله جعل الشمس ضیاء چې ګر زول انوار زیان رانا ورا والقمرا اوس پو میں نورا روخانہ وقدر وون دازکڑے دے ہر یولا منازل پڑھاونا ہر یولا پڑھاون دی منازل لکه پو میں 28 منازل دے تعالی مودیدہ پارا چتا سو پو شی عدد سینین کشمیر دے کلون والے حساب او حساب کتاب نرس پو میں گرزی پریوان وقت او تاریخ معلومی ما خرق اللہ و ذالکا پیدا کری الله دا مخلوق اللہ بالحق مکور دا پار د اظہار دا حق او د توحید یو فصل اللہ آیات اللہ واضح کئی تو ندلائل لقوم دا قوم دا برای عالمون چی پویگی بلدلیو ان فی اختلاف اللہ و النهار بیشک پی اختلاف داشپیر وست که وما خلق الله و فی سماوات او الله پیدا کری دی برا لاندې اللہ اندیز موکل آیاتین پا دیکم دلائل دا توحید دی او د دی دلائل دی چی ما من شفین لکومین دا قام دا پارا یتقون چی دا اللہ نیری اینا اللزین ایقینا ناکسان لا یرجون لکانا چی اقیدنا ساتی زمون دا ملاقات اخیرت نمین ورزو بیل حیات دنیا و خوشالد وتم انو ویها او زړې لګولې ده په دنیا باندې و آخرت یې ورده والذین واکاسان هم چې دنیا نه آتنه زمونږه آیاتونو دلایل توحید نه غافلون غافلی اولائک راکسان ماوه النار ذو اور ده به ما دی وجې کانو یک سیون چې بیسکول د خپل عمل په وجه یې جهنم دی اوس بشارت ان الذین یقنا کسان منو چې من له مساله کومه مساله چې مامن شفیع دغه مساله زور ورد نشته شفارستی وامل سالحات و عملی مکرده نیک. دا مسئله بیا بیان کردن یهدیم ربو هم توفیق بورکی دیت دیدی رب ایمان ایم دی ایمانیم پس بب ایمان روڑلو حلا بل توفیق بورکی دس دا جنت تجریده سی جنت چیروان بی منتا تیمولا نهار لانده دونو دا غینا نیورونخ فی جنت نعی مودی و پا جنت دونو دنیمت دونو کی دعوا هم فی ها دعوان فيها خبر دديوا فيها پری جنت کے سبحانك اللهمي پاکی د اللہ تعالی شریک دینش دا ولی سبحانك اللهم التوي زکا قد دی توحید او پدی مسئلہ د توحید اور د شک دے جنت تر اور اسیں نو جنت کے بہم نیرے ای زکا پکھم شی وانے جی سڑیتا مقام درجہ ملے اس نو ٹولو مریات صاحب یو سڑے بیماری او پکھم دوی دو باندے خشی نو بیار چھا توئی د دا ڈیرہ خدوی منتظره جنتی امام سبحانك اللهم وبحمدك جنت کې مونږ توحید مسله بیانې ځکه په توحید جنت تر راغلي او هم او پیشکشي د دوی او فیا په دې جنت کې سلامون سلامی یوبلتاوه سلام وای مبارکې وای مبارک هم شه مبارک واخر دعوا او اخر خبر د دې د مجلس باندې مجلس کې وبګب شپ لګې خو چې کله مجلس برخائش کیږي نو خير کې وي ان الحمدلله رب العالمین تعریف او خدای توبل لري چې رب د مخلوقات ته مجلس به ختمي کیږي الله په صفاتو ولو يعجل الله للناس الشر زجر کچره په تلوار ورکول الله خلقو ته شر عذاب استعجالهم په شان د تلوار ورکول یا غستلو د دې بیل خیره لرا څنګه چې دوی خیر زرغواړي کله ولله دغه سیاذاب زر ورکولې نو له کوزی الهه ما فیصله په سلاشي او د دې غنېټا په الله دا سينکې دarsi د فارخ په وخت مخارضې فنظر الذین بزمو پرېدو مولات ورکو واک اسانو دلای ارجون علی قناه چې یقینا سادی زمونږه ملاقات فی تویان بغبل سرکشه کې عامهون حیران پریشان وي وایزاما سر انسان حالت د انسان وګوره کل چورسیږي انسان د ضرور څه تکلیف نو آواز که نو خو, که ده نو आवाज کای مونږ ته لجن پاړه او قائدن یا پناست او قایمن یا پوالاړه کل چ تکلیفي نو پناست املاس او لاړه الله یادي خو او الله ته جوړي او فریاد کای فرما کشفنا الله وي کل چ تلري کمنو حدا د زورو د دې تکلیف نمره دا تیر شي ول لير کی کالم یادونه گویا کی ته مونږه نورا بل لیلا زرین مل ازور نغه تکلیف تمسو چد تر رسیدل بیا الله وی مې کذالیک هم دارنګ زوینه لمصرفین خسته شوهله مشرکان او تماکانو یا ملونه غسچي بكم مشرکانا عمل کوي ولقد یقینن تخفیف دنیاوی اهلقنا القرونا <تصفح> موږه خل کړيی وقومونه من قبلې کوم ساسوونه مخک لما زرمون کللی چې شیرکوکو وجه هم راغلیدي ته و راغل سروم ددي بیابل الباتې بهوااض وهده لالو په ماکانو نوود لمنو چې ای ماه وړوي قذا ل کوم دارن نه ذلقوم مجرمين سذا ورکوقوم مجرمانو ته راتلون کی روس تل ارضی زمکا کی منبر ایم د دیناباد ای می تباکر الاستاذ یے ګوري الله چتاوسه سکا وے ثم ج کوم یو غرزور ممتاز و خلايفه نائبان فل ارضی زمکا کی منبر ایم د دیناباد لنن زره چو ګورو کای فسرنګ تعملون تا سو عمل کا وے وای ذاته تلا علیہ ما یا تون زجرس منکرین القران دا دیشر کی مبتلا زګری چې قران نه منی کڼ قران و اذا تطل عليهم کله چلوستلی شی بدیبانه یا یا تونه زمغه یا تونه بیناتین واضح واضح نو قال الذين ويا گسان لا یرجون الکانا چاقیدن اساتی زم دملقات نو سوی ته به قرانن راوړم د قران غیره هازه غیر, غیر د دینه ابدل وحی الا لا بدل کا نبی علیہ السلام ته وی دا قران شراته ته و کنه دا قران لری قبل کتاب راوړا بل خیر ده نوم دی قرآنی خوچدا مسالې پکېنی خو بل دا, دا دی کتاب یا او بدل او یا د کیسره دو بدلو کا رو دو بدل سمانا. وی. دا دا دا دا رد بدل سمانه قرتوی وای زموږ د خدایانو دایبونه دلرې کا دموای چې څاوس د خدایان نشي کولې دا مسله د توحید او رد شیری تلرې کا بیا مې ومانو اوسم دا شه دا قرآن سره په سن له قرآن سره په ختم شریف لګي ختم شریف کوي کا آ کوي تلاوت کوي ایا کې फायदा دا هو توحید مسلې چې بیانېږي قرآن سره نه لګي اوس کوم چا ورته چې غزې کې درس قرآن درسکیږي خدا خبرې پکې ني بس صرف لبزي ترجمه کوي مړه دغه څه قرآني نه ای لبېمن دی او چې کمي د توحید مسلې او رد شرک نه دا په بدلی موږ درس کوو جمعات نه ورا تاوي تبلیغيو ار تاوي يرجي ته درس کې کنه نو څه پکې خبرې کې خلکو بسی لګیه دا شیر دی او دا بدد ال تا غفلان کې مولي سه درس کوي نبه کې چاپځي خبرې کوي بزه روانې وي دا شیر روانې وایو من مچ دا روانې وینو دغه کار خرابای کړي چې روانې و او صرف لفظي ترجمه نه صرف لفظي ترجمه مقصود دی کای اسلام مقصود دا خو بس تاسو خوشاله کړئ نو نبی له سلام ته امدای دا ما سلیت لري مونږ سنت مسله ری دنیا بیاناو د ټول خلکو تبخخ کار وی او ډیر خسړې لري ورځه ترجمه دې کوي زګه چې ده تنو نقصان او چې پويږي چې تشریکي وزات قاعده خو زمونږه غا هر کو تونه ښکار کیږي نو ته وای مو ورځه منیځ دی کیږي نبی علی السلام ته یا بل قران راوړه او یادې کې سرادو بدلوکا حلبی عمر او سمو داوود د ځان نه قران جوړ کړي شیخ بویش عبد السلام سه یا ولا چې دا توحید ما سلام شوه چې قرآن را مولا درس کاو پندای شیخ او پنچ پیر شیخ موږ یو وخت طالبان نو وي درس کې بادا کارو چې پنجاب کې داخله کلمالدارینو اغي انفاق ډیر کوي پنجابیان د پښتنو په نسبت خري پښتانه کنجوس خلق دی ځکه الله مړې یې منفق هيته او د دې چې څونو مالدار کیږي نو امر په بخیل کیږي یواز د چې مالدار کیږي سخی کیږي دا فرق دی کراچي کې او د پنجاب کې مال لګولو کې دا خلک تکړه پنجابيان زمونږ په پښتونخوا پر یو چې عبادت کې تکړه دي مون ز ډیر ډیر کاوا نفلونه کاوا ذکر ډیر وکا روزي ډیرونی صدقه تکړه او ایدای کې نه ری هاي مال لګولو کې تکړه او یواز په مال جنت ځانګو خا ماری بداسیو درس کې اوسم پنجاب کې لاسه دا شي دورې تفسیر شي شرطه کیږي زمونږ د مشایخ او استادانو کې نال تبا تعالی د قران مفت مفتر کوي بس مالدار خلق دی او سړی راشي زبه قران ور کمبل وی زبه د لنګر خرچه کوم ادا شي الله ولا ور کړی ما سره خپل د قران چې مخه د پروت دی د ما د نیلو سه درس کې میلاوي شي آغه پروت د سو کال وی شي ستن می می دګي ما دې کل اوس جوړ شو کې د علی کلو ګورم نو بل تاړول را تاګران ښکارې نو زور شوی دی خو سره چل نه راځي بل ته نشو وړولې واخ وړي زکه چې لسه تو کالو کې د لیکلو شو لسه صدقات ښا نو شیخ عبدالسلام شیخ و یلته یمول قرآن را اکو نو دا قرآن دا جلدونه شنه شانتي شي نکلا رګن نو ایبیا بدل تدا خبره خورې خورشه وای چه نوی خلق رو تی نوی مولیان پنج پیریان و شنشن قرآنو نوی شنشن قرآنو نویر سره آخ پل قرآنیم جوڑ کرده ده بای درن مسئلی ما با درس که دی جمعات کی یو بابا دیو سمشت غریب اس ختم ده نو آغا با قرآن درستان که ناس ترخیره که ناس اللہ والا توفیق ورنک ازی بیدت کی طور غونتی ہو زمانگ درس که امرگره با که ناسو اس وف ناغه ما ته ورځی ما ویده توی ته بابات چې دا قران درس کی ممکن نو تم ماڅ خوتان کی نو وے چنه دا پنچ بریان خلق پیدائش دی زان نوے قرانونو نه جوړ کړي دی ما ته چیر نوے قران خو اثر چې کور نزان سره قران نہ روڑی خود غلمارین ول مون را واد یو ته مخی ته کیدو نور زندکی دورا تلگیاش نو سن نو خو قران نہ روڑی وای نه دا بس نوے قران روتی ایما وی ای ای ای وی وی. دا ویچه زورت هم دی ما سره شته زول قران نه ما خی اوره زغره وڑاغینه به دته وای فته کینه منداس خبریک زان قران نه وی قران دی وی ایت به قران غیر حاصل بدل اوره موندا قران غیر بدینه ی بدل کدا قلوه توه پیغمبر ما یکونی <coughs> نری مناسب مالله رانو بدلو چېتاب بدل کمم زمن تقا نفسسی د خپل ځان نه لی کتاب خو نه د چې دو بدل تا ته ب و سګزاره بګو که دا مسلی بکمه کوو ته به او ته سر ته سما خو خپل کتاب نه دی چې کم په زیادی وکم خه دله کتاب به ترټولو و ته او زه تاب درینوو کوم الله یهله مګراه چې تهوه کېږ نه به ش چې مخافویېه م و. کنا فرمانی حکم ربي د خپل رب ازا ويوم عظيم نو ياريګم د عذاب درو زیلوینا قل ورتوي پیغمبر الله انشاء الله خدای الله خو ما تلوت وعليكم نبا مي لستو د قران پ تاسو ولا دراكم به انبمي پدي پوي کړي وي خدا خدا الله حکم دینو سما د څلو زور خدو نو چتا است کتاب وي لوي زکه ګران كار ده خدا الله طرف نه مامور امنو او بلده فقد لبستو اقینا ما ترکڑه ده فیکن بتاسو که عمران عمر من قبلی د ده قرآن نزول نمخ که قرآن ده نزول نمخ که مهار که عمر درکڑه سمانا مازی من بی داغ ده بازی سړی که نه مازی داغ دار ری نو خلقی نمه ملو سپو ری ده د نه کې ده مسئلی که اللاوی تو ما خو وخت وقت ترکڑه ده نو لمنن من پاکه ده افلا تاخیرون لیده قلنکار ناله <سؤال> فامان اسلام صوب ده غر ظالم منده چانه افتراد اللہ کذبا چه تریب اللہ دروغا و کذبه بی آیاتی درو جنگنی اتون در اللہ این نوشان داده لایولو المجرمون کامیابی مجرمان رط پشرک و یا عبدونه دی عبادت کای مین دونې لای د اعلیٰنا سیوا ما داغه چاله یا زرم چې نو وطنو نقصان نتی نقصان لري کولیش ولایان پومنه ولا, ولا فائدہ ور کولیش او سوی ويقولون وی ویها اولای شفاونا ان الله دا زمون شفاره سیان دي د الله پنس وګوره دغه شرکی عقیده شری صورت کې رد کای شفات قاهری <تصفح> سوی ها اولای شفاونا الله دا زمون شفاره سیان دي د الله پنس وسم عوام مشرکان نو ناپوه خلق دغه وی بابا له نظر نیا شوکرانه پیش و پیشکی دا سکه نجمو هو ته خدایا نه ووی دو زمون شه پارسیان دي مون دي ته ووی دی, دی الله ته ووی ہمارا ان کے سامنے انکا الله کے سامنے ووی مون دي ته ووی الله ته ووی او الله زمون نوری الله زمون نقبلای گوننگاری دی الله بخلی دینوبزدی دی اوری او قبلای نورته ته بد شیطان نام ډیر گوننگاری شیطان دعا کړه وګان بړای راز کړه وګマンス کې چاته ویلو بار بار مونږ دیر شي الله قبول ک شیطان نه قبولان دی نه بړای راز الله قبولې دي سو یی حواله شفاعه نه ان الله دا زموږ شفار سیان دي د په دې ځان پوي شفاعت مونږ منو او شفاعت کمزې اخرت کې کنا او مونږ شفاعت د اخرت انکار خو اعتزال له چې زه غوي ځاخرت کې شفاعت نه منم څه ده معتزلی دي بدعتی دي حالي سنت نا عقیدین خلاب خو یو شفاعت ته په دنیا کې چې دو دوی وایي دنیا کې د زموږ شفاعرس یان موږ دې ته وایي الله ته وایي شفاعت شتا په اخرت کې د حدیث کې رازي نبی علی السلام فرمای انا اولو من شفا اولنه شفاعت سی وزیم پیغمبر دماخه زوب شفارش نشي کوله دويم حديث کې رازي شفاعت یومل قیامت لمن لم یشرک بالله اشیا زما شفارس بې په قیامت کې بې ول لمن لم یشرک بالله اشیا چې الله سره شیر نکړي ترمذي روایت دغه حدیث تو ګوره شفاعت تک قیامت کې پیغمبر با اول کوي بیا ونور کوي نوس قیامت لا راغله نه ده پیغمبر لا شفاعت کړې نه ده د دې دنیا کې شفاعت شروع تدیه آیات دلانی دا دی تا دیم درا باندې خوځه دا یو حوالہو ګورای دا با نورم خبره واځه شي د خپل زمانه دا ناپوهه خلق به تخکار شي او دا نه شرکونه تفسیر کبیر والا د دې آیات دلانی لیک امام رازی او وی قران د مکه په مشرکینو رد کای چې مکه والا به هاولای شفاونه اند الله دا زمون شفا رسیدي وی په دې زمانه کې مثال شتا وی او کنه ظیررو فيزې ونظرو في حاض زمانې غاالو کكثيرې من خلکې بهتهظیمې قبور ااکابر و مثال د دی ماق د دی په دی زمانه کې مشغله کېدل د ډیررو خلکو به تاظیمې قبور ااکاب دا کابیریو ب په قنو باندې د تاظیم په تو تا کېدل علا اعتقاد انام ازا عظمو قبورهم فا انام یکونون شفعالهم عند الله ویدیو وی وي. کلی چه د دا دیده دی قبرونو تعظیم کو نو دا زمون دا پارا اللہ تا شفع رس کئی ویده ننصبا هم دا حل به او تبسیل پکڑه دی بار حل نو دا دا مونگ چه ویو دینا مراد دنیا که شفعات ته قبرون لورزی و بطا بشی و بخوده بشی الله ته اللہ تا وای و تراکا نو امام کبی فقرuddin چه دا دې زمانہ کې مداوی قبر نور روان د دې یاد مزدا قلو ورته پیغمبره تو اتو نبيون الله ايته خبر ور کوي الله ته به ما باغ چاله عالم چله نبي جني په سما ته نبر اسمانون کې ولا پر ارزن لاندې زمګه کې سمان الله وي ما شفار سینې دې مقرر کړې زانده په دنیاي او تاسو را بس یو تول سبحان او الله تعالى چې دې ما دا نه شي الله دې الله کوي اما کان الناس نو خلق کلاو مت واحده مگر دلای او په توحید او فختلفو زمانہ تیری دو سره سره پکې اختلاف راغې شرک شوروش ان الله بیا انبیاء علیه السلام راولېګل ولولا کلمتون کو چرته نه و حکم سبقت دا روان دینا نه رب کا تر ب تر پسانا مقرر کدا عذاب خپل مقرر ټیم دا الله طرف نه مقرر نه نو اسبا سم دستی لو کوزیوباینم فیصله بشوي دیمنس کې فیما پاوسته کې تی ی خریبون چې دغه اختلاف کوي الله بازا برالي کړي او ويقولون دی وی لو لاون زلاله ایتون ولینازلی پر پیغمبرمانه سم اوجزه مری درب طرفنا جواب کول ورت فکول ورت اینم بشینم الغیب بشکا د غیب او علم لله خاص الله سره سمانا دا معجزه راتلنه نه راتلل د دې تعلق د علم غیب سره دی او غیب الله تعالی دوم دی نو متابطه نه لگی چمو جه زبکل راضی فانتظروا انتظار کوی نشک از ما کوم تا سر من المنتظرین د انتظار کوونکو نه و اذا زقنا الناس زجر او غفلت د انسان و اذا زقنا الناس کل چوس خلکو مونغا خلقو تراحمتن مه ربانی مین بعد ذررا پس تکلیف نا ما سا تم چی رسیدلی وردا تکلیف پی هغه دې الله وی تکلیف تیل رقم احسان به حکم ميزاله هم ناس بدير ماكرون چلوي پيايات نه زمون با اياتونو کې بیا شركوي دارا پلان کې باور راغ قل ورتو الله او الله چې سره ماكر 1.5 تیز دي پ تدبیر کی اللہ با دیر تیز تدبیر کی دیر بس از آور کی انا رسولونا زمانگا غا فرشتی اکتبون علی کی ماتم کرونا غا چه تاسو تدبیر کوئے واللزی بالدلیل اللہ غزاتی حسیر و کم چه تاسو گرزی فی البر والبا پاو چودر یاب که تا دی پوریز اکندوم فی الفلک چه شیطا سو پکیشتے کے ناس و جرائینا بهم و روانکو منگا کشتے با دیبانی بری ہندو ای بطن نو وفريهو بیا د بی خوشحالي پدې رفتار خوشحاله د پکیشته کی روان دی ختر یک دم جاته راشې ديتا ريحن هوا اصف تندا او نا موافقه وجاؤهم الموج راشې ديتا چپی من کلی مکان د هر طرف نو وزنو او د دې د یقینو شي چې انو به شګدي وحي ته بهم راګیر کړي شو یک دم نا موافقه حوارائش <تصال> <تصال> <تصال> بس یره غر کیو دغه ټیم کی دا الله واذنو یقین مش جنم به شي ګدی وحی تبیم کیر کړې شو دا الله نو دوی چې وی الله دغه ټیم کې مخلصین الودین خالص کون کی الله لرضا چا بیا الله وی تر ورزی او وی لینا اللہ دا ویلینا جایتنا الله کا کو کومیا حازید دی مصیبت نن رکو نن نشو من الشاکرین د موحدین ونا الله توبه توبه د بیا بشیر نه کو توحید بو مون خو فله ما پس هر کړه انجام چمولانی نجات ورکوې ځاوند د وخت دوی یوونه دی سرکشي کوي فلرضه زماکه په غیر الحق به دلیل شرک شروع دا پلان کې به باټه مې چغواله واغه خلاص کړم بیا بل ته نثبت کړي یا یو انناس خلکو اینما باغی کم بیشک از ساسو دا سرگشیران فزیکم دا دی نقصان ساسو بخپلو زانور دی مطال حیاتی دنیا دا فائده و اخلی د دا جند دنیا سو مپس دی نیلی نامون تا مارجیو کم وپس که دل ساسوی فیونب بی کم خبر بردر کریش خبر بالا درکو به ما په او سبانه کوم ته عملو تاسو کول انما مسل الحیاتی دنیا تزید مین الدنیا باندې مثال بشکه مثال د جنده دنیا کمایې په شان د وګوره انزلنا او چې راوروی موږ مینا سماید برنه باران پختله نو غن قسمه قسم روخی جی پدی وبو سرنا باتل ارض ونی بوټی دسمکی مې مادا ونا یا کل الناس یخری خلق ولان عام او ډنګرو ساروی حتا تلبرې ز حضرت الارض کله چونی سي زمکه زخرف اخبل خاص وزینت او خیس سي وزنا او ګمانو کی او دادی مالک چن نو بش گدی قادرون قادران قادر دی علیه هادی پري بلو فصلو شی خشی دوی که خیری فصل شوي دی او بس امادنې کړی چې یږدمم اته هداشيدي فصل ته مرونه زمونګذااب زمون حکم ګلای وشي د شپې سلا را شي سییل رش شپې او رانیا د ورې ف جااللهمونږ وور زږ د حسیدن له شوي بس ټولټ فصل ته وای کا لمم تغ گویا کی ته نو پروندلتا تری پرونو ودلتا د فصل نو کذالکم دارین فسر بیان مونگا مسالونه کوم دا قوم د بارے د وګړو نه جو سوچ وګر کئ والله الله یا دو برا بری خلک الدار السلام کوردر در سلامتی آتا جنت ویهدی او الله هدایت کای من یشا چل رچ واری لا سرات المسقین به طرف د لارینه ل للذین احسنوا لپاره احسن الحسن احسنو چیږي نیکی کیں آسان توحید منی جنت او دی دی حسنا دی دی دی دی دیلره جنت و زیادا او زیاتیده دیدار الہی دیدار الہی ته الله دیدار وم متملوش ولا ير هو وجوم او نب پټی ذی مفنا قترن تورواله ولا ذلت النزلت قیامت کې الایکه دا کسانہ صاحب الجن اصحاب الجننہ دا جننتین همدیو کې هغه بری کې خالدونه هم شي چلتے ہیں اپ والذین اکسان کسبو السیئات چیکاری کھڑی بد شرک کڑے نو جزاء سیئات بدلا دا شرک بہ مثل اپ ہمسل دلی دا وتر حقوم ذلہ او و خلی ویدی دی مخنہ ذلت ذلت مالو من ویدی دا فارمن اللہ دالانا مین ازم بچ کون کے کان نہ ماگو یا کہ او وج پټ کړي ددي مخونه لړ قېطمن اللهلی ی ټوکړ د شپې مزلیما د تییاې مخونهوي قیاممت کې کی داسې تک توو ځلیلی لکه د شپې تیاره چې د سړی په مخ مخی شي او مخې طورخ کاي وړیکهاساب نار دا اوور وال دی خویا خاریدون پهور کې به می شي او ییم به رزباننا شو چې راجمومکو مومونږ د سم ټولڅمه نقولو بیا به و لې نا مشرکانو د چې معکانه ودریګه په خپل خپل ځاینو انتم تاسو وشوراکو کوم او تاسو سره شریکانم فزیلنا نو مونږه الله وی جوړه یراولوباینه د ایمان سکه وقالو شوراکو مونږ وي د دې شریکان ما كنتم تاسو نه ویانا مونږه تاسو دونه عبادت کوونکی زمو په وینه ممون د تنویې تاسو خپلمونګ لا سر شریک کړیو پهکه ف فا لای کافی د لا شدنګا باید نه زمونږ کې بیا کن کوم ساسو منځ کې چین کو نه به ش کو ساسو د بعد نه لغاه فلی نه نا خبر دا په نکان بهت وئ دنیا کې رابللی ل لو ی خو خبر نو چې تاسو زمونږ خبرله را لمونږ تم چېغ والې را مد شوي علی زیران هووي ما ته خو په نووه چې تاسو یا علی مد وې ل ځان بهئ ما ته خبت نووه یا شیخ عبد القادری جیلانی ماتاوی هناله کدغه زای که تو بلیو کولو نام سین او به پیجنی هر نفس ما غس اسرافت چې مخکی کړي خپلما ورودی واپس کړي شیل الله تعالی الله تعلم الحق چې مولا ده نديريشتينه وازلانو رب شهید دین ما غس کان یو فترون چې ځان جوړول غاشیر کو غیره دلالي اقيات رافيا قل مَيَردُ كَوْن سُودَ لَرزِق دَر کَي مِنا سماي داسمان دا ورا اَرز مَکينا ام مَيَملِكُ السَمَا سُوک اختیار لري د غوګونو ورا بسارو د سرګ ام يخرج الحي من الميت سُوک رو باسي جامدې د مړينه او سُوک رو باسي مړېته جامدينه ام يودا بيرول امر او سُوک چلېت تد سُوک تدبير کيده کارونو پس يقولون الله لا مشريکان بموي چې الله وقلو ورته يا فرات تتقون ولي شرك نپريده ان زالیکوم اللہ داصبتون والا الله ربکم الا حق رب دسا زریشتینه فما ذا الحق نشتا د حق د بایان نباد الا زوال مگر گمرائی بیان د حق و شو بیا دا سړیدا نمنینو بس گمراهه فانا تصرفون کم طرف تاڑول شهادت توحید نا كذلك هم دارنګ حقیقت کلمۃ ربکا ثابت شوی د حکم درب سال الذين باتسانو فسقو فاسقان دی انو بیشک دوی چیری لا یؤمنون ایمان نروڑی دا قل ورتو پیغمبر حل من شُرَكَائِكُمْ عائشہ رستہ اس پر شریکانو کے مندسو کی عبد الخلکا چھ پیدا کی مخلوق اول زلسمیوی دو بیا دوبارہ پیدا کی قل ورتے اللہ ولہ یبدل الخلکا پیدا کی مخلوق اول سمیوی دو بیا دوبارہ پیدا کی نفعنا توبہ کون کم طرف تاڑولیشے قل ورتے پیغمارا حل میں شُرَکائےکم عائشہ رستہ اس پر شریکانو کے مندسو کی ھدیل الحق چې رسولو کې حق طرف کور ورته الله ولا يهدي الرسول کيل الحق حقتا فمن يهدي سوق چې سوق رسول کيل الحق حقتا احق اډير لائق دي اي ورته وا چې دا غتابي دا ريوشي او هغه خوده ومنلي شي امن یا رسول لا يهدي چې نشي موندل لار الا ايو خدا مگر چې د تلارو خوده شي سمانا یو الله دې چ هغه بل ته ہدایت کوي او یو مخلوق دې چې هغه خپل ہدایت کې محتاج دي نو خدای چا منل پکا دی فمالکون سدلیل له تاسو سره کې په تخقوم څنګه به دلیله فیصله کوي او توحید پرې راي او آیات او اکثروم تابعدارینه کوي اکثر بد کې لا ځنه مگر د ګومان ګومان پر سي روان دي پاقیده او حالان کې عقیده کې ګومان ان ځنه به شک ګومان پاقیده کې لا یو ني فائدہ نور اندایقین په مقابله کې شینیس ان الله بیشک الله العلیم من پوهیدې بما پالسبانی افلون چې دوی یې کوي ومکان هاذا القران او نه د قران ایو طرحه جوړ کړی شوی مین دون الله د الله نسیوا ولیکن تذیق الذی لکن دا قران هو تذیق له تذیق الذی تذیق الذی هغه بیانیدې چې د نوړان دی, دی دغه د نورو کتابونو تصدیق کوي تصدیق الذی تصدیق دغه کتابونو بینه د چدن اوران دي <تصفح> او د قران وتفسیر الکتاب تفسیر د مخینو کتابونو لارې و فی شک نشفدې کمه رب العالمین چې ترب د رب د مخلوقات نره هم یقولون افترایا دی وای د قرانې ځان نه جوړ کړي د قلو ورته یفاتو بی سوراتین راتلو کې به یو میسلی د دې پښان و دورو بلې منه ستاتم سمرم چتا قطی مین دونې لايدا لانا سیوین کندو ساری تین ګریشتنیه خپل خدایان امروبله بل کذبو بلکه لاوی دی د روجن غنی بے ما غسلم یحیتو چدیه دی له کړه به علمي دا پیلم سمانا فقران پوی نری فقار خدای له چیزان په پوی کنو بیا خبره کاوا پوی نره ولری نو وینه منم ولما یات مولا نه راغلی دی تاویله علم دقرآه د ققرآ ل راغلی نه وه ت پو نه دی او لر نووي کهذالي کومداررنې ک ذبل نه دا روجنن ګه لو داقرآ سانو من قبل چې د دی مخکې فنظر غوره کې بسرن سرنکانه واقع الظالمین انجام میان جا د ظالمانو ومن هم بعضې په کې منغ یو مینو چمان لري پهقرآ ومننو بعض په کې منغدي لاو مننو به چمان د لري په قرران رب او ساه بهله موپ د بال مفسیین په قدر او تا غنیتا فقل ورتو علی ومال بدل را عمل چیز دین بیان او دعوت کو ولکم تاسو لرا عملکم تاسو ل फायदा تاسو ل تاسو ل عمل چین کار کوي الله بسدا درک انتم بریون تاسو به زار یم مادا غنه عملو چیز کوم وان وانا امیم و بریون او ز به زار یم مادا وسنه عملو نه چیز تاسو کوي و منهم او باضی پدی کی مناغ تا تا دی استمعون الیک چیز تاسو هغه کیږي ظاهر کرا ش او زدیان دینه اوری افان تو تا توسمه او سمه آیا تاور اولوش کانو تا ولو کانو لای اختیلو بیا کلالا اقل امن لری وامین هم بازی پدی که منغدیان ضروری لیکا چه تا تا گوری توی جوڑی ما تا په توجهو ناسته افا خو افان تا تا حدیلومیا آیا تلارا خودی شدندو تا ولو کانو لای اختیلو نوچه بیا ریده لمنشی کولی لای اختیلو نوچه بیا سر ان الله لایذلم الناس شیئا ظلمن کہ په خلکو اس ولیکن الناس لیکن خلقن فسهم بخل زنم نه ظلمونه ظلم کوي و یوم یحشرهم تخفیف یخروی دی کله چې براجم ک الله وي مونږ دي ټول کالم یلبسو گویا کې دی وخت نو د هر کړي دنیا کې لاساتم من النهار مگر یو صاد د دنیا جونډه لغکارې او یتعارفون بینهم پیجنې یو بل را په خپلマンス کې یو بل بپیجه نی پا یو بل بلانت وی جگڑه بل ده مشران و کشران نو ایلان بوش قد خسر اللذی نی خینن تاوانیان دیا کسان کزو بل قائل لا چه درو جنگن لی ملاقات دا اللہ و ماکان و محتدین و نودوی هدایت مندن کی دنیا که و ایما نورین نکا و پیغمبر کمونگا تا توخایو باز اللذی باز غذاب په دوی غاځاب راولونه نه یې دوم چې موږ کو یا او نه تو وفای یا تا وفات کو او سره وفات نه بعد په غاځاب راولو په لاله موږ ته مرځوم واپس کېدل د دې سم الله وبیا الله شهید خبردار دی علاما پاوسمانه یو فلونه چې کوي ولي کل همت الرسول دا هر امت او دا هر ډلې دا 파 پیغمبري اېداجه رسولونکله جراشي د دې رسول خو زه بينه په سره وشي د ایمان بل کیسه په انساب او اعماله اسلامونو په دې ظلم نه کیږي مطلب دا پیغمبر راغه بیان کو بهم نه منینو الله سزا ورکي وَيَقُولُونَ دویوی متاحز الوادو کله به داواده د قیمت تکندون صادخین کریشت پلو ورتوای پې غمبره دا عملېکوې ن سی زه اختیار نه رمځ د پارمزرن نه د نقصسان لې کولو والله نفانه د فې ورکلو الله معشالله لکنغ چلو <تصفح> اولی کلی امتینا جل حری اوڈلی دا پارا مقارر دا نیٹا دازاب ازا جا جلون کلچ رای شیدی نیٹا فلای استاخرون ساعتا نبیو ساعت رستو کیگی کی ولی استخدمون نبوڑاندی کیگی قول رای تمور توی پیغمبر خبر راکے اینا تاکو مزاگو کر رای شیداؤ ساعتا داشپیونا حر اندر وزی نمازای ساجلو من حسب کی پتلوار من خدا دین المجرم و مجرمان د یو یاذاب وکړی تا د عذاب لپاره تیاری کړی و کاذاب راشي بیا بسکه او سومه آیا دغه وخت یزا ما وقا کله چې واقعي شي د عذاب امنتم بي تاسو په قران ایمان والله بیا په ایمان راوړی نه ټیم خو ایمان نه پکاري بلکه وی لکېږي ورته الان اوس ایمان راوړی وقد یقینا کوم تاسو به به په ساجلون تلوار کوونکی سن مقیل لیلزی نزلو بیا بزالی مانو تاویلش و سوق عذاب الخلوب او سا که عذاب مش امیشا حال تو زون تاثول و بدل ندر کلیکی اللہ بی ما کنتم تکسیون مگر داغس چکوه ویستن بی اونکا احقنهو تپوس که استان احقن آیا حق ده هو دا کیامت و قرآن قلورتوه ای آو ای پا ماندن عمد و رب ی و رب رب میل قسم ان هو حق بیشک الا قران یا قیامت خام کی آمد خامخاریشتینه و مان تمنیتا و صبح معجزینا بچکی دن کی دا اللہنا عذاب برازی و لو ان علی کل نفس نو کچر هر ہر نفس لا پارا زلمت شریکی کڑی ما غمال او دولت فلرزے ذمہ کا کی ول افتادت به دی فدی اور گئی پڑے سمانا خسرسین دسرشی او شرکی کڑے دے او دا وی دا والا خو ما پرے دا وی پرے فلکی وا اثر ان دا ما ته پټه یبه د خپل حق په مانتي عالم ما راول عذاب کله چې ویني عذاب او قضيه بینه وایو فیصله وشي د مانس کې بل قیس په انصاف او حمله ای اسلامونو نه کیږي مسله توحید او دلیل علا خبر دارین علی الله بیشک به اختیار دارلکه غسیره سماته ول اورچ برا اسمان الله د اسمو کیږي <تصفح> الا خبر ان قد लाइव शिकवा اللہ حق دشیننا ولکن اکثر و لیکن اکثر بخلق گلہ الہونا نبی وہ یحیی و میت اللہ جم دی کول مولا کول کے ویلے تور جو نہ دل اللہ تب ورگر دے ترغیب قران دا یا یونس خلق قد خننجات گمراغ لیتا سما عزت اند نسیت کتاب میں ربکم رب اللہ رسا سنا و شفان ادا قران علاج دے ما مرزنتی صدور چھ سینو کیری شرکیات بدات باطنی بیمار ہیں خدا نے ہدایت تے رحمت تے ال نمن کولا قل نوای ورته پیغمبره به فضل الله په فضل الله چې قران دی و په او په رحمت د الله چې پیغمبر او رسالت ته فبذالک فلی افرو په دې داخله خوشحاله شي خوشحالی په قران او د پیغمبر په سنت په کار را هو غوره ورته مې ماده غسن یجمعونه چې دوی را جمع کوي نو دنیا غدا مال او دولت دار سنده دا قران او د قران لمړي شې لري دې نه خیر به علم ورته پې غمره راتونم خبره کېما انزده الله لهکومغ چې الله درلایږ مری ان سریز ف التون نه تاسو ګز م نخدين نه حرامنسه حرام حالالنو سهحلالل زن نه ریمات کوي سه حالال لسههوي قل <سؤال> ورت د مره الله الله عزیین ل کوم الله دلی جازه در کړي دامه اما الله یا پهله تفترونه در روغ آه زن نه حرام و ما الله زیین اوسه د کو ما د کسسانو یفتروونه د الله قذب چې پهله دوخت تړیو مرتیمه په بارهه د قیمت کې الله وله قیمت تیر دی ه بهور ان الله بشکلله لهو فض خا د فضللهله ناز ولا کېنا سرولا شون لاک سر خلک شوکرنو باې وما کوته پیششانین نپې غبره تپیس یو حالت کې وماته کلو ته نللې من خود الله تعالی طرف نه من قران قران ولا تعملون و نه تاسو عمل کوی من عمل انسان عمل الا مگر كونم غوي علیکم بتاس باندې شهودن حاضر اسو شی زونه کرے تاسو شورو کوی نه نوځه فيه پدې کار کې الله وې چې په حالت کې زدن خبر وما یا زب پټنه دې ربک استعربنا مم اس قال ذرتن باندزه دې ذرې فلرض نظم کې ولاته سمان اسمان کې ولا اصغرن من ز اور من ذلک الدین والا اکبر او نغت دلی زرین امر کوټه اغټ پټنه ده الا فی کتاب مبین مگر د الله پهلم کې لیک کارا الا خبران بشارت اولیاء شد ان الله کتاب توحیدی منلله الا خبردارین اولیاء الله دوستان الله لا خوف علی من اری پدی ولاهم هم یحزنون غم جینی اولیاء چاته وی فیل الذین کسانی یمنو چی منلید مسره توحید وکانو تقون او ديزان بچکی د شیر بدته د ګرانا دیتو دی وایي عقليه درستا او د شعر به د تو ګنان نه ځن بچکین ولا حمل وش رات ویلا زیره فلایات دنیا په جنده دنیا کې او په الاخره او په اخرت کې او لا تبديل ال کرامات نه لانی شر بدلون کې د الله حکم لره ایسو بس اولي دغه تويي بل تعریف نشي ذالک <سؤال> اول فوض العظیم دا را کامیاب دی راجیا ولای ځن کو خپدینی کی تعالی را قولم د دیغه بدره دی پیغمبر تا په سپیدره دی خفنش ان ل عزت به شګای زت لای جمیع د الله لاس کې ټول نو د دی بیزتی تابیزه تقول انشی واسم الاولیما لا يريدون غيره الا خبردار ان لله بشکه اختیار الله مناغ کی مناغدی چه اسمانونو کی واغه څوک چیزمو کیدی و ما ایت تبعو الذین کیا کسانی ادون من دون الله چرا بلی دا الله نه سیوا شرکا شریکان دلانه سوا چه بلچه تر آواز کئی و این یا تبیونه دیتا بیدارینه کئی لزوان پده شرک که مگر ده گمان صرف وهمه گمان کی دیشی رو رسی و کی دیشی انه هونه دیدی اللہ یا خرسون مگر اٹکل یان زن نیسه اٹکل بانی روان دلیل اقلی بتوئید و اللذی اللہ غزا تجاد علیکم اللیلہ چگر زول ده سال ده پارش پلی تذکنو فی چه ده که آرام آسل که ون نهار روز مبصران روخان چپدی کی غټو کې ان به چې ګی زارګه برې کې لایا ته اندلای دی له او قومه دا قومه راي اسمانونو چې الله کلاموري قالو زجر په اتخاذ الولد دی وې د امه شیکانه اتخذ الله وليله الله ولد نائب و پاک دی الله وبالغني الله به پروا دی له په اختیار الله کې غریش اسمانونو کې واګه شزم کی دي ان عندکم عائشہ ته تاسو سره من سلطانین سے دلیل به هاذا پری اتقولون الله په لابه نه ما غلطه چې دلیل سره پینیشت قل ورتو اين الذين ان كسان يفترون الله الكذب چې تدړي په الله د روغ لا یو پلوونه قامېاب بني شي ماتاون دله لپاره فائدې په دنیا دنیا کې سمې لا نه بیا مونږه زموږ واپس کې دلړي سمانو زي کوم لا زابه بیا به سګودي تا زابه شديده سخبه ما دي وجي کانو یو فرون چې دینکار کاو وطل علم نبنو دوي میسا په دې کې ذکر دومره مې سابقو په خوانو قومونو حالات بیانې چې هغه زوراور گانل نور در اللہ نسیب آده شفاعت قده و قهری ناللہ تباک لده وطلو علی مولو لپا دیوان نبانو وعقیدنو علیہ السلام اسقال لقومی کلچه اقوم تبیلوی اقومی زمان قوما اینکان کبور علیکم کگرانی بتا سمانی مقامی زمان درید البیان تا و تسکیری او زمان نسیت در کول تا ستا بی آیات اللہ ده اللہ پایاتونو نفعل اللہ پا اللہ دے. فاللهم توکلت تو وبروسا فاش میو راجمه کی امرکم خپل بندوبس و شرکاو کوم وروبه لقبل شریکانم سملایکون علیکم بیا دینی بتا امرکم استا سدا بندوبس او مشوره علیکم بتا سبحان غمتن پټ پټ اما کوي احکار زما خلاف منسوبه او که سمغزو سم الیا به ور مې وان توالاتون زیرونو موهت مرای کوي پین تواله تونکو وړې ده او زما د دعوت نه نو فما سال دوک مین اجرین زنا واړم تاسو نه سر اجر مزدوری دې په بیان ان اجرین زما عجر مزدوری لا الله مگر په الله امرته حکومت را تشویله نه کونه چې شمعل المسلمین الله تا نواړې خوشتون کونا فكذبوه دې د ورځې پیغمبر فنه جناونه چا مرګد ته منانه چا ما او چې د سر او فل پل کې کیشته اجال ناموږه ظلم دي خلايفه جانشین واغرقن الذین کذبو او ارکم قرات سانچه دروجهنی غنلې وبیا ایت نه زموایا تونفهذر وګړه که پسره کان نشو عاقبت المنظرین منظرین انجم ده یرول شو وسوم مبا اصل بیا امر اولی ګلم بیان بادیم د دین وړ اسلامنا بادیم بادېن سلام اسلامنا باد رسولن پیغمبران علاقو مختلق قومون تا فجو دا بیا راغلیو جاو مرغری دی تب البینات بواضح درایلو فما کانو دیلی یومنوا چیمان روډه وب ماده دی وج کذبوا به چی دی حق د حق قبل ده مخ کنه کذالکوم دارانگی نتباو مخر و ولع علی قلوب المعتدین فزرونو کوونکو سما باس نا به امرولګ می باندې دین باد موسی و هارون علیهم السلام فرون ته دا غړډلې د پخپل آیاتونو مینکا فزر روزانیو چتو غنو و خانو قوم مجرم قوم مجرمان فلما جاءهم الحق کولا چرا علی دوی ته حق مینې دینه زمونده تر ربنا قالو دیوین هاذا سیر موبین جادو دی خکارا قاله موسم مساال سلام توي وه تقولونه تاسو حققي حق باه دماجا کوم کله چې تهراغې تاسوای چېسییررو نه ه دا صر دی نوی ولاو فللو سایرون نه کامیاببیږي سااعران قالو دوې حاج تنا لکړي لتل چې تممونګ وړی اوما دغ سنوه جننالی یابانه چې مومونندې برریوانې خپل مشران تهتكونونه لوکومل کې بری او او مشرات فل رزز مګې مشرق واړ ہے او معنا ان لکما به مومنین او نیومون په تاسو یقین کو, ان کو ایمان وروډون کی وقاله فرعون فرعون وی تونی رات لو قیامت به کل ساحر علی پار یو ساحر جادوگر اجم اپوے فلمّا جاء موسى هرہ کلچرال جادوگران قال <سؤال> له موسى موسی علیہ السلام ورتوے القوغور زویمان تم القون غس چغور زون کی فلمّا کو قلی چغور زونو قال موسى وی موسی علیہ السلام ما جیتم به اغه چتا سورات لوګړ په دیوانه اسه رودا غسه هر دے ان الله بے شک الله سروتلو الله بیروانو باتی ان ذا بي شگلا لا لا یصلحو ان کامیابی همان المفسدين عمل دمفسدين او یحیی الله الحق ثابت وکي الله حق بکریما دی بخپل وعده او حکم ولو قال هل مجنون اگر کی بدګانی مجرمان فما امنی ایمان نروړي په موسی علیہ السلام اله ذریه او زوانانو من قوم د موسی علیہ السلام نا ایمان نروړي یریدل د فرعون زوانان وای پیغمبر سره مرګ لري شي وای ولي علا خوف من فرعون دیرې د فرعون نو ملایمو دا غاډاله نا اي هفتنم چې دی په عذاب کې واچي خلک یې ریدل ان فرعون بهشګه فرعون العالين <تصفح> اوچھتو پزمکہ کی اقتدار و سروائنو بیشکتہ اولیمید المسلفین دا مشرکانو نو وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام یا قومی زمان ان این کنتم کچریتا سوامن دو میمان روڑی باللہ فاللہ فاللہ توکلو توقلو دو رو سوکے این کنتم مسلمین کا معاہدینی فقالو دیوی علی اللہ فاللہ فاللہ فاللہم توقلنا برو سلا ربن ازم رب اللہ تجلنا تموم مگر زی فتنہ تن کمزور شی لقوم ظالمین قوم ظالمانو او تا اللہ دوی تم مکه فرعونیان او تا وانا جینا برحمتک او نجات راغره را کی خپل مهربانې مین القوم الکافرین د قوم کافرانو نا هو هینا اله موسی وہم کړه موسی علی السلام ته اخیرا اور ته تبواله قوم کومه چې جوړ کړه د خپل قوم د پاره به مصر ته مصر کی بیوتن کورونا د عبادت واجب لوبیوته کومو ګرځوي ولکورونا قبلهتن په طرف د قبله واقعو صلات او پابندیدو مزو دین بګې کوي زکا فرعون بهر عبادت تن پر خپل نو حکم دا وسو چې کورونو کې عبادت خانه او مدرسې جوړې پٹ پٹ کارو که ده دی و بشری المومینی و زیر ورک مومنانو تا وقال موسیٰ ویری و موسیٰ علیہ السلام ربن ازمون ربن اکا بیشکتا جاتے دا فیرون تا ورکڑے فیرون دا ومالئیو دا غڑلے دا زینتن زینت و حمالا کس ما کسا مالون فی الحیاتی دنیا بجند دنیا کی ربنا اذا مغرب اليزلوان سبيليك دي لپاره چې له خلګ ګمراکی ساده لارینا الله په ایمان او دولت او اقتدار خلګ ګمراکاین او ربنا تم سلام وال الله تبا کې د دې مالونه واش الدول اخرونين سخوال درا ولې د دې پسونو کې فلایومینو بسيمان نروړي چې ایمان نروړي حتا يرولا زبر الیم چوینه عذاب درناک قال الله وتوي یخ نو چې داوه توکومه قبول استاس ستاسو سوال او دووا د دواړروو خوف تقیمه کلهکو وله تته به انته بدارري مګې س نه د لار دا کسان لا یا لمون چې نه پووي وجهوزونه به بنی مکر بنی سر د درې امه اد او فرانو فرونو ورربې شو جندو لهکارې بغیان د زد د وجه عاد او دشمن د وجه ح ترې پورې س ده کول غخو چې لاندېکه د فرون ل را غرق دور اعلان وکه یعنی غرق شه قال انه دغه ټیم کې دوه یامن تو ایمان وروړم ان او شان دار لا نشتر حاجت را مشکل خوش الا الذی سوا دا غزا نامنه اسرائیل چې ایمان به وروړل بنی اسرائیل او انا من المسلمین او زین د تابع دونوک د کلمه وې دغه ټیم کې حقیقت کارشه فرشته وتوې یا الله د طرف شو الان اوس اوس به ایمان ایمان وروړ وقدا سې توې تا فرمانانی کړی من قبللو دی نه مخکې و کوون د من د موفسی دی د ف مفسی دی نوونه ساه د زنک نو وختې کلې نه قبلې ږ نو فی او مننو نوور ځونه جییک پوچ به غورزه وې کا ستا بدنونه جیکه دا مطلب نه دی چې نوونه جی کب ننجات به وورکو ستا بدن بعضې خلک بهې معه نه پوهږې نودي وئ فرون سرهواده شوي د چې ستا د بدن به ټولومررسالم ساتمم سالم سبا ساتم نو با کې چې انجیی شي او ختم ژنویا با قرآن غلطه نا ترجمه غلطه ما کوا دا ماخوز ده من نجوة الارزنا مدارکوالم دا معنا کئی توسیر مدارک مانای ویده دا نلقی که به من الارز اوچه تیزمه که تا دی غرزوم سمانا در یاب که غرق شو خلاوی چیزا بده وزا بدن بار را غرزوم چې دا مخلوقه تما شو نه مطلب فلیو منن اور نه جنہ جیکا نو بیا دیولی ته بنی اسرائیل چ مردار پروتو نو بیا بس مارو ٹوم بو خور مور کی ورو ټم مو خوري په مردار باندې اوس مصر کې چیکم نه نو دا مجسمه او دا ممی دا چنه نو دا د فرعون دا کنه دا د فرعون د خدا پته لږ چیکم حیران دي موسی علی السلام د زمانه دی خو بللې بلکه فرعون هر دم سر بادشاہ ته ویل کېده 31 ویلې نه کار کوونی اقرا کو. خدا قرآن دغه مطلب نه دی بعض خلکو دغه معنا غسه چې وګوره وې الله فرعون ته ویلو چې ستاده بدن به سالم ساتم هغه سبحان الخوري شي بیا به قرآن غلط ویلي معنا ته کنه مکې روزو کې مغبارات او غیره کې راغلي چې دا بدن کې نقصان شو روښې د یورپ ته وړي وره سو علاج زباله ختم شی تو با بیا وی چې قران غلط دی قران معنی غلطه کوي دا مطلب یې نه ده دا غوښتي یاد دی چې دا بدن خو ما دریاب کې غرق کومردار کوس په رولم چې خلک کیږي پیرونه دا بني یقینو ویقینو شي چې مردارش فال یوم انا نورد منا جیکا په 70 هورایزون به بدنی کا کستا بدن لته کو نه چې ته شیله من دا چې دا پارا خپل پاکستان او سعودي یعنی دا جمدی بني اسرائيل آیت نه او اینه کثیره من الناس او بشکره خلکون آیاتنا زمدا درایلون غافلون به خبر دی ولقد بوانا بنی اسرائیل او یقینا مونځه ورکلوی بنی اسرائیل ته مباوسیت خنز رشتینه او مزه دار مصر او شام ورزقنا ورزقهم ولورکړی من تو ایباته د پاکونه فمختلفو بس دی اختلاف نو کړه حتا تر نبری جام علم او علم و لراغه ایلم <سؤال> را غینو ایخ خلاف شورو مولیانو این نراب اگبیش اگستارا بیغزی من ک په ور دقیت فيما پاغس کې کارونو کې اختلی چې دوررکې خلاف کوه فین کوونته في شکین ک چر ته شې مخ به من ماغه کتاب نه انزل ی ک چې م راګی فې د ځنه تپوسک د اکسان خرون کتابه چې کتاب من قبل کستانه مخکې زړو مولیان نه تپوس کوی بم در ته د قرو به غبر ه لکه د حق راغلی حق, را حق میربکه درستانه فلاتهتكونون نه تمکېږ می مومتې د شکون کوه ولهتهون نه تم کې می د تہ سامنا کزو بیات اللہ چې د ورځې نه غوښته چې یو نه من الخاسرین دا ونیانو نه ان الذين کننا کسان حق علیہم حساب چي په ایوانی کلمت ربکا حکم داربستلای مينو د ایمان نروړي ولو جاءت کراشی ته کله آیت نه کیس مدري ایمان نروړي حتا دردی بره یرا یرا ولا زابدین چوی نی عذاب درنک اټه ایمان وروړي نو اټه ایمان فائدہ واقعی یونس علی السلام دا قوم لپاره ترغیب وګوره یونس علی السلام قومو خيارو عذاب چې به کله راته د غینه مخ کې جبوشي عذاب راځي زر توبه وایست یونس علی السلام قوم ته بیان کاو نیمه نه لومره اصل دا چې اخر دا چې پیغمبر ته ویل شو په قوم عذاب راځي تر روزو کې دن نننن یونس علیہ السلام دیوه ته عذاب را روان نه چې یونس علیہ السلام اخوال دی په اخلاص توبه وسه دا عذاب نه مخکین والي تو قبولک فلولا کانت قريه ولن دي دا کلی والا امنه چی معنی روړې فنفا ایمان وا چی फायदा ول ور کړې و د ایمان وای دی خلکو لپاره کارو چې دا عذاب نه مخ کې توبه استوي کوي ایمان روړې وای وي کوم کلی والا هم دا عذاب نه مخ کې توبه نه وستای د قوم د یونس علیہ السلام نه یونیس علیہ السلام قوم و خیارو در عذاب نمخ که په اخلاص تو باوست اللہ تعذاب لرک فلم ما آمنو کریچ ایمان روڑنو کشفن آنو آنو هم لرک مونددین آذاب الخیزی آذاب رسوائی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی ومتانا آم فیدم ک ورک الهین سوخت پوری ولو شای ربو کچر تستا رب تا خویل آمنا پزور با ایمان روڑی منا وچا فی لرد چیز من کریچ کلون طول و جمعیه پیوزه خدا زور ایمان مقصد نده افعان تا تو کره اون ناس ای پیغمبر آیا تا بدگرنی خلق حتی تردی گره یکونو مومنین جیشی مومنان تو کره اون ناس مجبوره چيمان وروړي نو پا زور ایمان فائدہ نه کوي خپل خوخه ته پرېدا وا ما کان علی نفسن اختیار دی یو نفس کاندو مې نشي چيمان وروړي لا به زین لا مگر الله به وروړي وای جل ورس وللا گر زې پلیتې علل الذين پاکستان لا يقرون جن نبوي کما خلق نبوي په قران ودې نو پلیتی الله باغ یو گر یعنی په شرک گنده پاتیش قل ورته انظرو ينتظار کوه انظرو ګورئ قل ورته پیغمبره دے دی زدیان اتوو اے دے اللہ دا توحید دلائل اتنو گو رہے انزرو گو رہے مازات سماوات سد دلائل دی برا سمانونکی ولرز مکہ کی وما تغنیل آیات فیدن ورکی ال آیات دلائل ون او یرون کی انقوم قوم الله يمنون اقم دجيمان نه روري زدياني فالين دزونو انتظار نه کوي الا میس ايام اللذين مگر پشان د واقعيات دا د اکسانو خلو من قبل مشدين مخک ديری شي قول ورته فندزو انتظار کوي ني بشکزه ما کوم تاسو رمه منتظرين دي انتظار کوون کو نه ثم ننجي رسولنا بیا الوي نجات ور کوم ام بيو ته اللذين امنو مؤمنان دارن حقا دا حق دی علینا قوم باندې نون جلمو مين ته قولي اي اے خلقو ان کندم گچرے تازوی شک ان بشک کی امین دینی زمادہ دیننا نراشه چی دین دا تا بیان کم بدله زینه بعدت ن کوم دا سانو تابددونونه چې تاس بعدت کوي مندونې الله دله نې وه واللا کې بد الله مګر ځ لیکن ځ بعدت کوم دا هلله زی غه توفا کوم چې تاسو مړه کوئ مرتو حکم راکه ته شوي دی نه کوونه مدل مومنین چې شده او د دی حکم دیواه خ جاکه برابر کا خپل ځان د لدې حنیفه او دیته چې چکلک د ولا توهید والله د کوونه مشکین د مشاکانونه او دا حکم دی را چوالا تا دوتا مرا بلا من دونی لای دا اللہ نا سیوه ماغسو لای انفاو کچی ندالا در کولیش ولای ضرور ندال نخصان لری کولیش فاین فعال تا کدا کار دیو که دا اللہ نا سیوه دیو بلچا ترامدت شوی فاین دکا بیشکتا بایزن بدا وقت من اللہ من الظالی من الظالی من الظالی من الظالی ما نشی وین یم سسک اللہ او کچھرتا درور سی اللہ بزورین ستاکلیف نفلا کاشی بلو لری که اون تکلیف الله سواده الله نه بل سو وای یرید کوه قال ارادو کې به خیرن سره خیر فل اراده ل فذری نیشته لري کوم ول واپس دا کې الله الله فضل یصيب به رسول کې الله بده سرمه یا شچا رچو وادي مني باندې د خل بندگانونه او غفور رحیم الله به اون کې مه ربان دې قلی ایو الناس وایو ته پیغمبرات اے خلق خدیجه کو ملحق راغله تاسو رب کوم نن طرف درا استاد فمن اهتدا چه چه फायदा وا غستا حق قرانه و من فینما بش ایتی نفسی دا حدایت فیده ازان لده و منظور لسوج گمره شفه انما یزیدو علیه و بال اونخسان دا گمره پده ده و ماانا علیکم بیوکین اندیم زبت آسوز مدار و تبعه و تبعه داریو دا غدینی و حیلی که چوه ای کی گیتا توسبر و سبر کوا حتا ترده بوره یا حکوم اللہ فیصلو کی اللہ و هو خیر الحاکیمین او دا اللہ بیحترده فیصل کون